Fattigdomen vid våra fötter om trottoarer, parker och skogar som får tjänas som hem för EUs mest utsatta medborgare och om polisen som föser dem från ställe till ställe. Möt Manuela och Silvia som helst vill hem men behöver varje slant till mat för barnen som väntar här. Och hör kommuntjänstemän vill rådiga inför vinterkylan om kampen mot de framväxande kåkstäderna. Det är nästan mörkt och jag har lyst mig fram med mobilens ficklampa för att hitta hit. Omkring mig är raka stammar och mellan träden är tält, enkla skjul och presssändningar. I halvmörkret ser jag hur lägret långsamt fylls. Folk kommer hem efter att ha tikt eller samlat pantburkar hela dagen. Häromdagen satt det lappar på alla tälten om att de ska avhysas, som det heter vår myndighetspråk, En lapp på varje tält. Men varför måste vi flytta, säger en av kvinnorna. Deci, skulle să se um, dem will, ha și cu noi. är det inte flitadam en vecka här en vecka där. vill jag inte. som helst en vecka här en vecka där. Det vill jag inte. Vårt som helst bara inte flitadam en vecka här en vecka där. inte. som helst bara inte en vecka här en vecka där. Silvia och de andra som samlats runt omkring mig här i lägret har blivit vräkta många gånger nu. Först då länge? Försöker hörda länge? Och då länge? Då inte? Då då? Hur är varit avkastning? Tum fel i sperrygådarna? Tum fel i sperrygång? Vad du inte? Och karin en gång. Ja, och så från Helene Lund också. Det glömde jag, säger mannen. I Helene Lund var det bäst. Varför kunde vi inte få bo kvar där? Mannen som blivit avhyst sex gånger vet hur det går till. Först kommer polisen, oftast på kvällen. De börjar få se legitimationen, sen fotar de den. Sen dröjer ett par veckor innan kronofogden sätter upp lappar på tälten- med en deadline och en namnlista på de som ska vräkas. Och sen, sen gäller det att flytta i god tid före det datumet. För den dagen avhysningen sker så töms lägret. Då slänger myndigheterna allt och städar platsen. Det är nästan helt mörkt nu här i skogen. Jag ser inte längre tälten omkring mig. Några kvinnor har samlats bredvid mig. Juliana, Silvia... Och Manuela. Hey. Jag heter Manuela. Hej, det heter jag. hej. Hey. Hey. <laughs> ja, ska. Svenska... du kan så. Wow. Det Du har aldrig missat en, en dag i skolan? Ja. Hon har aldrig missat en dag i skolan. Det går i skolan ibland. Ja. Men mm. det är skollek då Ja, sondag. På såndagar. Ja. <laughs> Manuela, Silvia och de andra kvinnorna omkring mig vill förklara att de egentligen inte vill vara här i Sverige- långt bort från sina barn. Det förstår du va, säger de till mig. Vi tjänar mellan 30 och 80 kronor per dag när vi tigger- och vi skickar hem så mycket vi kan till våra barn. Och även om det är lite- så gör de pengarna skillnad. För att vi för vi ska De pengarna som de tjänar här- det är ju matpengar för deras barn i Rumänien. Det är därför kommer de hit. Hon skulle inte vilja, vilja sova bredvid hennes barn. Om fyra dagar måste de flytta- och de förstår inte varför. Skole, Skole någon, så varför är de angista? Varför? För de förstår inte. Säger, finns det inte något rivet hus? Någon plats, någon boplats så får de vara i lugn och ro. Tältlägren är som det står i myndigheternas papper. En olovlig bosättning på stadens mark. Bosättningen står det också- Inbär betydande olägenheter för staden och för personer som bor och vistas i området. Dessutom kostade det mycket pengar och sanera marken efter det att lägren rivits, skriver en av kommunens jurister. Några dagar senare rivs lägret där Silvia, Nina, Emil och de andra bodde, så de flyttar vidare till andra platser. Några flyttat till ett nytt läger, norr om stan. Man måste ta pendeltåget dit. Andra bygger läger i skogspartier nära Farsta, Hökarängen och Bandhagen. Ja, Pressänningar, en. Pressänningar, en. Pressänningar, en. Pressänningar, en. en. Pressänningar, en. Pressänningar, de kallar honom pappa. Sven Hovmöller från föreningen Hem. Det är en förening som stöder hemlösa EU-migranter. Nu är det handuppräckning. Hur många behöver presssändningar? Spik? Tält? Tält. Liliana. Liliana. Liliana. Liliana. Tält. Tält. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva... Tals. Varje söndag går några av dem och lär sig svenska. Det är Sven Hovmöller som startat undervisningen. Det är för att ni ska kunna jobba och inte tigga, har han sagt till dem. För kan ni inte svenska får ni inga jobb. Och kommer ni inte på lektionerna får ni varken spik, tält eller presssändningar. Det är några som inte har varit på skolan. Ja. Okej, okay, nästa gång. Allihopa kommer till skolan. Okej. Okay? Jag behöver inte förklara vad som händer om man inte kommer till skolan. Ur farsta polisens PM om några av tältlägren. Eller bosättningar, som polisen kallar det. När polisgruppen har under dagen kontrollerat tre stycken bosättningar står det. Ett av lägren beskriver man så här. Bosättningen i sig består i vad som liknar en huvudgata med skjulkojor byggda längs sidorna. Dessa skjulkojor är främst byggda av plank och pressänningar. Från huvudgatan går det stigar ut mot sidorna där det finns ytterligare skjulkojor i klungor. Vi kunde räkna till totalt 38 stycken skjulkojor. Det är söndag kväll och jag är i ett läger en bit utanför stan. Det ligger inte till ett tågspår bredvid en parkering. Stigen hit är lite lerig efter regnet. Och kanske den inte skulle vara lika upptrampad- om de som bor i läget inte gick här varje dag. De har burit vatten i dunkar från pendeltågstationen. Jaha, frågar jag, hämtade ni vatten där- Nej, säger de. Vi hämtade vatten in i stan, på t och sen tog vi dunkarna på pendeltåget. Det är pressändningar uppspända mellan buskarna, och här och där ett tält och enkla skjul. 16 personer är i lägret den här kvällen. Det är, gröv, det är gröv, Uite, Jag mörde bort. Jag har blod. De är urfattiga. Det, hon har åtta barn i Rumänien och de har ingenting att försörja sig på. Ser du den? Den är bland däcken, den hoppar där. <laughs> Titta, det är en superstor råttor. Nu vinner den här enka barack. Det är bara för att vänna oss. <laughs> Om de lämnar det stökt så är det, det är deras fel att råttorna kommer. Nu kommer den här råttorna. Alltså, om, om de lämnar en en, en open, så kommer det råttorna in till grytan till grytan ja men besvärar de er Det Nu, är jättetrevliga råttor. Nu kretsar en polishelikopter ja, ovanför våra huvuden. Nära, jättenära. De kommer nära och filma dem. Polis. Med ja, med Polisflyget används då och då, både för att hitta och för att dokumentera tältlägren. När de kommer ur cirklar och så kommer de ner och så, då vet man att de filmar dem. Polisen har flugit över de andra ställena jag har bott på också, säger kvinna jag träffar. Ja, ja. Hos kommuner, stadsdelsförvaltningar, kronofogden och polisen samlas all information om tältlägren, klagomål från allmänheten, foton tagna med helikopter, namnlistor på de som ska avhysas, polisanmälningar på brotten de misstänks för som orlaga camping. Miljöbrott och nedskräpning. I en polisanmälan står det. Anmälare uppger att personer tältar i ett skogsområde. Det kan misstänkas vara rumäner. De boende slänger sopor i naturen samt går i skogen för sina toalettbesök. Anmälare som är hundägare har fått tvätta hunden flera gånger då den har rullat sig i avföring. En annan dag och ett annat läger. Klockan är sex på morgonen, en morgon i oktober. Och jag är mitt i stan, mitt i Stockholm, på Sveavägen. Den här morgonen ska polisen informera de tiggare som sover på trottoarerna och brev i pressbyrån vid Handelshögskolan, att de inte får sova där. Och att de inte får binda fast sina grejer, madrasser, säckar och resväskor runt stolparna och träden på Sveavägen. Nu väcker polisen Olle Jakobsson och hans kollegor, de som fortfarande sover. Nu har väckt vi väckta stycken. Vi håller på här. De har väckta stycken som ska komma över här. När alla är väckta står det mellan 25 och 30 personer, en liten bit från Handelshögskolans huvudingång. Under ett tak alls till har ungefär tio personer sovit på lastpallar och kartonger. Tolken läser högt ur polisens informationslapp: Det är förbjudet att kampa in i stan och det är förbjudet att förvara sina saker på en offentlig plats. Och den som urinerar, utför andra behov eller skräpar ner, kan dömas till böter, står. det. Vad ska ja, vi göra nu? Ja, Nu ska de packa ihop sina saker och ta med sig det härifrån. Och det de inte kan ta med sig, det kommer det kommer, att, det kommer att kastas. Ja, förlockan med att köper inte röntgen kallet på den stösta. Finns det någon plats där man kan ju då bo? som polis kan man ju bara hämisa till campingplats och liknande. Du staten borde så en ju då. en stor fotbollsarena där vi kan sova. Där kan du nå en saifon de eller någonstans ute på landet någonstans. Alltså, polisen har inga logement eller någonting. Mm. Vi, vi tar ju då våra bagage, vi går härifrån eller ja. åker härifrån ja. och så sedan vet vi inte var vi Nej. stannar. Men har de lämnat platsen så tar vi bort deras grejer och ja, kastar de grejerna för det är oftast skräp och de har dragit ihop på. Och... Med och Thomas Jonsson. Han är en av dem som städar parkerna i Stockholm. Hans jobb har blivit annorlunda sedan tiggarna började bosätta sig i parker och på trottoarer, berättar han. Det har ju hänt att vi har tagit grejer att de kommer efter och skäller på oss och tycker att vi inte ska ta deras grejer då, men då, då kan vi förklara att det är vårt jobb att städa, de kan ju inte ha sina grejer liggande ute på allmän plats man får inte ha det det är skräp också. Nu Ni ju bara binda fast grejerna i stolpar och grejer och försöka att... de vill behålla sina grejer då men... hur ser det ut där då när de binder fast grejerna? Ja, det ser väl ut som att eller ungefär med grejer på lykstolpar och grejer som är fastbundet och det blir inte så trevligt för. Det är väl inte det vi vill ha i stadsbilden. man alltså. grejer fastbundna i stolpar Men ja. När vi förklarar att eh, ja, ni får inte man får inte tälta här, man får inte sova här, man får inte skräpa ner och sådana saker. Och ni måste montera ner det som ni har här, de sovplatser som är. Så säger de att vi har fullt förståelse för det, men kan du hänvisa oss till någon annan plats? Finns det någon annanstans där vi kan få vara? Jonas Elling är närpolischef i Vasastan i Stockholm. Situationen är tröstlös, säger han. Vi bara föser runt de här människorna, men vi hjälper dem inte. Det behövs en lite andra alternativ. Vi, vi känns som en, en eh, där som för sig runt de här, eh, runt egentligen hela city. Eh, vi, vi kan lösa en problematik lokalt på en plats- men det kommer ju inte, problemet kommer ju inte upphöra. Människorna kommer ju inte försvinna i tomma intet. De kommer inte sluta att sova- utan de måste ändå vara någonstans och, och, och sova på nätterna. Vi, går, vi, vi för sig det runt helt enkelt, problemet- och det blir, inte, det blir ingen långsiktig lösning på det- och vi hjälper inte de här människorna heller. Ja, men någon form av politiskt nytt grepp måste, måste tas helt enkelt. Lena Andersson bor granne med tiggalägret vid Sveavägen. I flera månader nu har hon sett hur de har det. Mina tankar går till att det är så förnedrande för de här människorna. Att man ska behöva leva i typ som en kåkstad mitt i stan. Alltså det går inte att sätta sig in i det. Nej det går inte. På morgnarna på väg till jobbet ser hon nu tiggarna plockar undan trätrallarna de sover på och hur de packar ihop madrasser och filtar i säckar. Jag går med henne en bit. Nu är klockan halv sju på morgonen. Det var toaletten där uppe. Vid buskarna där? <laughs> ja. har vaknat, nu, stiget upp och håller på att plocka järn. Så den som är sist på på och lite sådär. Och vapnet där har de säkert i flaskan- och de att haft och tvättat sig- för det brukar de göra. Men om man har tagit bort vapnet i bäcken- nu, så är det rann. Ja, det ram förut det för inte så länge sedan. Ja, precis. Och sen här uppe på staketet hängde då tvätten. Det är en helt ny värld. Nya intryck för Lena Andersson- när hon går till jobbet. Nya saker att städa bort från parkerna- för Thomas Jonsson. Och nya polisanmälningar- –och misstänkta brott. Så här står det i en polisanmälan som gäller skadegörelse, alternativt åverkan. Gärningsmann 1 och Gärningsmann 2 har varit i färd med att bygga– någon form av bostadsutrymme mellan sex stycken träd. Trädens toppar var avsågade. På plats fanns även isolering ägnat för byggnationen. Hej. Helvig, pappa. Hej. Ett annat läger, en annan morgon. Det har regnat hela natten och lägret uppe i skogen har blivit översvämmat. Aurella ringt i till Sven Hovmöller från föreningen Hem. En av få svenskar som han har numret till. Help me, pappa, säger Aurel när vi kommer. Okay, yeah. Tack. Vi vadar genom vattnet. Och Aurel tar min hand så jag inte ramlar. In i skjulen balanserar deras sovplatser på avsågade björkstammar. Och på det som förut var jordgolv är det bara vatten. Minst en decimeter. Där är vatten, ja. Det är vatten överallt och golvet. Här i skjulen, uppe i ett skogsparti, i slutet av en radhusgata, bor åtta personer. De har varit vakna sedan två i natt och bara öst vatten och försökt rädda sina saker. Men allt är blött. Den senaste månaden har Aurel blivit avhyst- –och tvingats flytta fyra gånger, berättar han. Men än så har det inte suttit någon avhysningslapp i det här lägret. Jag och Sven Hovmöller skjutsar Aurell och de andra till en hjälporganisation– –för att de ska få torka upp lite och kanske dricka något varmt. Men Aurell blir nervös när han måste uppge sin identitet– och går därifrån. För de andra gångerna han visat sitt ID-kort- då när polisen kommit till lägren han bott i- har det bara lett till att han blivit avhyst. Några timmar senare ringer jag Aurell och frågar hur det går. Men mina frågor gör honom rastlös. Han har annat att tänka på. Är det spikar och bygga med? 5 centimeter. 5 centimeter långa spikar? 5 centimeter lång, ja. Jag förstår. Kan du komma hit med spik, säger han. Fem centimeter ska de vara. Jag måste flytta lägret en bit. Och så behöver vi mat och vatten. Kan du komma med det? De har ingen mat med dem. Inte ens vatten. Inte ens vatten. Det är oktober 2014. Och de senaste veckorna har jag varit i lägret vid tågspåren- där människorna samsas med råttor. Och i lägret där i skogen. Det lägret är rivet nu. Och så hemma hos Aurel. Där det är en decimeter vatten i skjulen där de ska sova. Och så i lägret mitt i stan. Vid Sveavägen. Där det bott folk i fyra månader nu. Vissa personer träffar jag igen. Som Manuela. Hon från lägret i skogen. Hon som kan lite svenska. Det är en månad sedan vi sågs. Sen dess har hon blivit avhyst fyra gånger. i De flyttade i barnhagen. Då var i en grupp. Och sen då? Så Ni har De flyttade igen. Och sen? Så En annan skog, en annan plats. Hon orkar inte flytta fler gånger, så nu har hon och hennes man bytt strategi. De tänker att de lättare kan undgå upptäckt om det bara är de två, inga fler. Så nu är det bara hon och han i ett tält i en skog. De är ju redan urstressade med deras problem hemma. Om de kunde bara låta dem vara och inte flytta dem fram och tillbaka. Ni vill bara ha lugn och ro, låter det som? Då har det stadslidningstid under va? Ja. exakt. Manuela och Marian, föräldrar till fyra barn som väntar hemma i Rumänien. Reporter Randi Mossige-Norheim.